І щирою молитвою зверталася жінка до вогню в той день, коли пекла хліб, а також запалюючи його в дні великих свят. «Ти вогню, святий і горючий, очисти нас немічних і старих, здорових і молодих, оздорови нас у всіх жилках і піджилках, не допусти ніякого нездужання, звільни нас пристрійців і зурочень, від тошноти і нудоти, від страху і переляку». Ти вогню золотий, грій нас і годуй, світи нам і освічуй, роби здоровими і мудрими, бо ти спалюєш нечість і недужість, хвороби і болячки, даєш світло і хліб. Дай нам на цей раз хліб і тепло, здоров'я і силу. Часто вогонь як очисну силу використовували ворожки при лікуванні різних хвороб. Вогнем підкурювали недужого, переносили його через дим. Ще частіше використовувалися в народній медицині речі, які символізували вогонь – хрест, солома, печина, вугілля, віск, свіча, сіль, жар, дим тощо. Вогонь, як і сонце, називали святим, божим, праведним. В давнину часто чинили суд вогнем. Вірили, що невинну людину вогонь не спалить. Крім домашнього вогню, були ще й інші ритуальні вогнища. Священний вогонь горів у Києві на горі перед язичницьким капищем, де стояли ідоли найголовніших руських богів Перона, Дажбога. Три Бога, Велеса, Мокоша та інших. Цей вогонь горів безперервно в день і вночі, а підтримували його волхви, що чергували в день і вночі. Якщо з вини якогось волха вогнище гасло, то він вважався недостойним. Боги не приймали його жертви, отже його проганяли або навіть вбивали. Це було жертовне вогнище, до якого приходили молитись кияни, князі і прості люди. За допомогою цього вогнища підтримували зв'язок із небесним світилом, богами, спілкувалися з ними. Адже вогонь горить на землі, дим летить під небеса. Тож всі бажання киян він може передати богам і так само принести відповідь. Тож кожен приносив свою жертву, кидав у вогонь і благав у богів того, що йому потрібно. Якщо після кинутої жертви Вогонь розгорався сильніше, боги свалять твій задом і розпочату справу, і вона буде успішною. Якщо вогнище притухало, то це віщувало невдачу, боги не підтримують, відвертаються від тебе. Так можна було ворожити на урожай, на здоров'я, на шлюб, на що завгодно. Жартовне вогнище було символом зв'язку між небесним, божественним, людським світом. Крім того, все, що згоріло у священному вогні, ставало їжею для богів. Жертвою були квіти, пахучі трави, сіно, колосся, вінки, яблука, вишні, інші плоди та ягоди, а також домашні тварини і птиця, бики, вівці, кабани, кози, коні, собаки, кури, півні. Чим більше важливіше було прохання, тим більшою була жертва. Якщо попередні жертви не допомагали, іноді приносили в жертву людей. Але це було дуже рідко, і то в надзвичайних випадках. Приносили тих людей, яких не шкодували, полонених, калік, іноді християн, як і невірців. Жертву приносили перед початком усіх важливих справ: сіл важне вабудівництво, торг і після їх закінчення. Це жертва подяка. Коли князь з дружиною йшов на війну, то всі приходили молитись до капища і приносили у жертву бика. Якщо багато людей гинуло в поході, то принесені жертви повинні були відкупити всі їхні гріхи, а священний вогонь очистити їхні душі і забрати на небо до вирію, де живуть боги і всі померлі. Дрібні жертви приносились богам під час походу. І взагалі завжди, щодня, щоразу